За факти, шукаєш істину. Але в цьому випадку готова знехтувати істиною. Я теж могла стати жертвою. Я виконала роль кози на привязі. Мене опоїли та поклали на диван. А там роби зі мною, що хочеш. Але зі мною нічого не робили. оскільки вони запобігли насильству. Я не знаю, хто з них заходив у мій будинок і скільки їх було. Вони зловили та вбили двох монстрів. Мора подивилася в очі Джейн. І врятували мене. Можливо, це дорожче за правду, подумала Джейн, дивлячись на мору, а та сіла у свій Лексус і поїхала. І тут Джейн згадала слова Гаррі Обрайена – справедливість. Іноді доводиться їй більш того хоти. І ви це зробили, містере Обрайен. Зробили.